Berrisail nagusia zurekin bernaetar gain eta Ipare Euskalegiaren ekonomia eta empleguaren zat emaitza honak. Beatukiak emaitzak baiko rak plazaratu ditu Ipare Eskalegiko bizitzale gehiena akba hirigunean da eta lanpostuen erdia pasa ere, hatik polanpoa proposatu zortzimila lanpostuetak laurdenak estu hartzaledik ukan. Baijonako merkatal eta industria ganberako bosak laste enpresalariek presalariek bizerenden artean nukanen dute hautua, hogo eta ordezkari hautatzeko bozak uriaren hogoietik hasaruaren birat iraganen dira. Egun hama bostturte Xuxen Didier Gerpagolaga arrastatua eta presonde giratua izan zela Didier hama bostturte preso askki da atera dezagun, lema honekin manifestaldian antolatzen du zen sustengu komiteak igandean Donnapalhun,lannommezaneko presondegian da Didia Gerzer egoeretan egnen daugu zen komiteko erdo zaintzi etxartek. Eta ergobian miagittzen nahi luke gauzuko partida eremanxritagogiek gaizki hasi ute sasoina, lau partidadetaike hiru galdu, joan den astean hasen galdu bazuten ere, erakaspen hainitzekagi zituzten horiek baliatu nahi dituzte gauge kolomieko taldea menperatzeko agilerana. Eta Aroa katxalinana, Mementoko haman zazpi gradokoatura barnek aldeguntan temperatura, temperatura gorenakoita hiru hoita lau gradoduraen inguruan. izenen direi guzkian nagusi baian egun guzian ere lanxuri arin batzu pastuko direla egun guztian baian aro ere gaurokorki. <totipasarra> Ekonomia eta enpleguaren behatokiak ipar emaitzak baiko rak direla errandu. Urte guziz desagertzen diren baino enpresa gehiago sortzen dira eta honela lanean den jendetza emendatu da azken urteetan. Pondu auletan agertzen daatik orain dikere langabetuainitz badela eta naiz eta polampoak hainbat postu eskaini batzu ez direla sekulan betetzen intzakieta. Aturri euskalkosta eta merkataleta komerttzio gambarak o da pageentziarekin batera aurkeztu dituzten datuak dira nahasmena sortzen dutenak batzutan datu batzu hiri elkargoari baito beste batzu aldiz Iparra Euskal Herri osoari. Iparra Euskal Herriko biztanleko purua handiena ak bai hirigunean da ehunta hogeita bost biztanle eta lanpostuen ehuneko berrogeita habia ere eremu hortan kokatzen da. Oro har aitzakk baikorrak direla adierazi digu Silbiiti hiri elkargoan ekonomia arduratzen den presidente ordeak. Ze xifre, ze dinamik son tutafei uh, satisfazant. Zenbaki eta dinamikak baikorrak dira enpresen garapenari dagokionez, kionez, bainan baita lanpostu eidoak kionez ere, ak bairigunean Frantzia Mailan edo Eskualde Mailan baino aratagokoak baitira, eta Iparra Euskal Herrian ere piskat apalagoak izanik motibagarriak baitira. Enpresen euneko larogeita amabostak amar langile baino gutxiago dituzte eta hilabete sarien bat bestekoa bi.000 eurokoa da zein diren lanpostu gehien sortzen dituzten sektoreak galde egin diogu Silbit Jurriitiri Du fait de nos populations c'est ce qui s'appelle lmie Lapostu gehien sortzen duena oringo ekonomia deitzen doguna da erra nahi du gure eguneko beharrei erantzuten dien ekonomia. C'est vrai Eta hemen lanpostuen ehuneko hirurogoia osatzen dute horiek hutsak lanbideekin batera. Bi sûr aussi des métiers en tension je ce qu'il faut souligner c'est que sur l'ensemble des offres d'emploi aspimaratzekoa baita urtero eskaintzen diren lanpostuen artean batzu ez direla betetzen ez dute langilerik atzemaiten ya des personnes qui n'ont pas d'emploi mais aussi il y a qui ne trouvent pas salariés Azpimarratzeko adala ere, polanpluak zortzi mila lanpostu eskaini zituela 2000 eta ma eta horietarik 2000 utxik gelditu zirela. Zilbit juhitiren erranetan, formakuntzak behar ekonomikoei egokitu behar zaizkie gehiago, langabetuko purua apaldadin. Merkatal eta industria gambaretan bozak iraganen dira ilabete baten burua, nempresetako deskariak behar dira hautatu, Baionakoan hogoita hama seikideko biltzak bat osatuko da. Batitio kruzpeir. Jarlikoak irutan banatuak dira, aktivitate sailaren pizu ekonomikoraren arabera. Baionako kasuan, industrian sortzia utetsi merkataritzan amabi eta zerbitzuetan Amasei zenbaki horiak kalkulatuak dira sail bakoitzeko enpresa kopurua, langile kopurua eta pagatzen duten lurzer garen arabera. Bost urterendako hautatuak dira ordezkariak gizon emaste par txetasun bermerik gabe eta horiek erabakitzen dituzte ganberaren norabideak eta aitzinkondua bozkatzen. Talde hortatik ere aterako dira eskualdeko gamberarat joanen diren bost titulajak eta bost ordezkoak. Joan den aldiko parte hartzea euneko ogoita batekoa izan zen bai eta justuki kanpaina bat eremaiten dute zenbaki horren emendatzeko. Enpresa txipi erdain eta handietako buruek boskatzen halko dute, aurkeztuko diren zerrendek edo autagai soilek hilabete bat izanen dute kampainaren egiteko. Eta bizerenda izanen dira, Andre Garreta Zeseiko Oraiko presidentarena eta Filip Neiz Medefeko buruarena ezpeitira lista bakar baten ados jarri. Nafar medizale batek bizia galdu du baieta ere bi xeerpeek, mendiko istripu bat izantzen atzo Nepalen Himalaian, eta manaslu mendian mendi mazela bat litatu da osoan, lga eta jagiak mendizaleen gainerat gin dira hemeetzi lagun. jajapatuak izan dira, haalahau nafartar eta bost xeerpa hiruhil eta besteak kolpatuak, katmanduko ospitalerat teremanak, Ki dira, nafartar na talde hori trekking baten egiterat Juana Zen Didie hamabost urte preso askida ateradezagun lemaunekin Didie ager presoaren sustenguz kampaina bat abiatzen du zen sustengu komiteak lehen itzordua igandeuntan da Dona Paleon, Manifestaldi eta Baskari batekin Egun hamabost urte xuxen Didier ager pagolara arrastatua izan zela eta bere egoera zoin den orai horroi dauku zen sustengu komiteko manes erdo zaintzi etxarteke. Bi mila batean jaatu izan zen gerolegsi zen egon zen, beste moraz hiru auzi pasa ditu, eta hortik ateratzen dena, hainbat bon, zigor ukan uh, ditu, eta azkenean hemi zorzi urte egiteat uh, kondenatu izan da hori uh, pendox egte delaakoa, eta horreke erjan nahi e beitu, bi uh, heletian uh, eskubidea ukango dura, uh, Uh, banditza uh, piko askatasuna eskatzeko. Beraz uh, kanpaina hori ere etorzen uh, da, ama bosturte erren buruan, baina elburua da ere piskat bergiz jendea dinamiketan xaxea, ebe 2000 eta meritzikoa du behitzaukun eta ban piskat prestatzeko ere mobilizazio espiritu batetan xaxeiko. Manifestalia igandegoizian hameko honetan donapaleuko irriko itseitzinetik abiatuko da, huri izanen da kampainako lehen ekitalia, eta hainbat itzordu izanen dira urte undarrahte. Aletxu sobaran eta zigor gohiasko etxea bi euskal presoak eskualerirat urbilduak izaiteko galdea pausatu dute atzo, urduña eta plentzia bi presoen herrietako hausapesek, gutun bat eman dute bilboko frantziako kontsuleari, ibon gohiasko etxea eta aletxu sobaran agorri lastapenetikunat zigor ziegetan dira valantzeko presondegian. Breitaniako bi itxasuntzi legezkampoak entzanari hatxemanak izan dira atzo bizkaiko golkoan eta pasaiako porturat ekarriak izan dira. Itxas zainek hatxeman desteete, atun gohiak eta ahain tropikalak, hurien zate zuten baimenik, bi itxasuntziak beti pasaiako portuan dira, horregonen dira behmea hor daindu arte. Eruk bian, miahistarek sasoin abiatze txarra egiten dute, prodebi mailan, hiru partida galdu dituzte lau diokatu etarik, eta suritago hiak hamairu garrendira saikapenean, joan den astean azenen galdu zuten, hatik gauza baikoz hainitz ekarri zituzten, naiz eta kolomie ukan parean gaur agileran, eta irabazi behar dute, da David Darikarher trebatzailearen ustez, prodebiko joberenetarikoa izanen dute aurkari. Zene ekipe ki proga xakane, zene ekipe ki zoran forxakane, zene ekipe ki danz... Urte guzi zobetzen den talde bat da, indartzen den talde bat. Errugbi guztiak jokatzeko gai da eta oionak zen irabazteko ere za.xapelketako si lidera hartzen bagi nu bezala da gureko. talde handi bat egespetatuko duguna biztan zan onfe ekip du Tre kalite konba bidman bid kom dizlafoa jopan tuule sort demanxapresio. onden aldian egiten nuen bezala partida guztiek presioa badute. Etxean edo kampuan talde guziek presioa dute eta emaitzetan ageri da aste bururo. Eta hola izanen da sasoin guzzia. Badakigu beraz guri da presio hori ongin Ibaliatzea, diokolariak libra daitezen eta libra daitezen kolektiboki, ez individualki. Erreakzio berena eta agenian izan dugu erreakzio kolektiboa da. Beo kolomie agiletan gaur zorziak eta erditan. Futbolean, atzoko Espainiako Ligako partideen emaitzak, eskoalejiko bitalek galdu, iruneko osasunak etxean galdu bat eta bi, Espainiole kontra, eta alabesek galdu ere Balentzian bat eta bi. Pilotan uh, trinketean uh, garindaieko lehiaketako finalerdia karatsuntan uh, zaspiaketarita egoiti. Lajaldeta amule ualtaji eta bilbaoren kontra eta ondotik, etxegarai eta dukazu, hospital eta dukazuren kontra, finalagero igande goizean hameko honetan. Gure ihat jaren ogoita mabosgahen urte burukari, harats juntan izanenda musreka lehiaketaren lehen gaualdia baijonako sispa gaztetxean, hirut alde, itxasuko Polin eta Juliet, askaineko georg eta erenteriako muskulo beraz behatzioren etarik goiti baijonako gaztetxean. Eta muko bisidosa eritasuna gara itzeko, ikerketa itzina dadin, erien eta fin milien laguntzeko, asteundakuntan itxaropen biradak izanen dira, lehen hitzordua izanen da aierako helizan, naratsuntan zortziak eta ditan kantaldia, potojoak eta lau haizetara abes batzekin, eta gero igandean lekuinen Kirola, Baskari, eta beste izanen dira egun guzianak. Eta doni bane garazin arapestak didela eta arats huntan zortziak eta ditaik goiti, larkutsi korsikar taldearen konzertua eta lehen partean space mukakih. Poteo atipikoa ere hasteundar huntan heletan, hamar garena da aurtengoa, egun hasten da, egun eta biak beraz hainbat hitzordu heletan. Hala gure berrientzat eskualeretik urrunduko gira orai eta ehunka gorputzen bila dabiltza Egiptoko kostaldean. Eren egun Egiptoko kostaldean ondoratu denontzian ziren boste eun eta bergoita amar pertsonetatik eunta jirutenoita jiru baizik ez tira salbatua alizan, barda bergoita bi gorpua terazituzten itxasotik, AFP-ren arabera ustezko lau giza trafikait zaile ere atxilotu dituzte, nazio batuen erakundearen arabera, amar mila pertsona baino gehiago hildira mediterraneoan, bimilata amalaugarren urtetik unarat. <totituzko> Gutsienez hogeita bost Zibi hilaldi zildituzte Yemenen. Biktimetan hau hainitz baditazke Al-Odeidako hostaldeko irian Saudi-Arabiak gidaatu koalizioaren bombardaketetan gertatu da. Importantzia estrategiko haundiadu Al-Odeidak Yemen iparaldeko portu nagusia delako iraultzaile utien eskuetan da iria. Eta Charlotte Iriko auzapezak kanpoan egoiteko debekoa ezagi du gaundatik. Tentsua gorean da asteartara attxaldian poliziak behogeita hiru urteko Afro Amerikaga ilondotik ere egun eta bigarren gauez segidan ehunka lagunek protestatu zuten eta pataskak sortu ziren polizien eta manifestarianen artean berrogeita lau achirutu, hainbat kolpatu, beraz kanpoan egoiteko debekoa ezaagi du gaundatik hauzapezak ipar Karolinaraz eh, Karlinako hiri hortan.